Get to the chapa! Tjena Ernest. Tjena, Gustav. Vad gör vi? Ja, vad gör vi? Vi är i Stockholm. Ja. I huvudstaden. Huvudstaden. Vad ska vi göra här? Eh, vi ska se lite film har vi tänkt. Det har vi tänkt. Okay. För det är ju, är ju ja. så att det är lite speciell eh, tillställning här i Stockholm. Mm. Stockholms fintfestival. Just det. 2016. Ja. Vi har checkat in på hotellet. Mm. ett eh, lite pittoreskt rum. Det gör vi, är mysigt, Vi slussen. Ja, oh, jättefint rum. Mm. Eller? Nah, eh, det är speciellt. Eh, det är ja, det, ju inte det här vanliga eh, skandikrummet direkt direkt. Nej, lite som ett eh, vardagsrum. Ja, kan man säga. Högt i tak är i alla fall. Ja, det kan vi ju enas om. Ja. Eh, vad har vi på agendan idag? Ja, eh, vi har ju precis kommit till Stockholm nu så att vi ska ju försöka uppsöka någon slags restaurang. Mm. Och sen är det väl nästan dags att be sig till första filmen. Precis. Som vi inte vet vad det är. Precis, det är en surprisefilm. Ja. Som visas på biografpark Som vi ska försöka hitta först här. Just det. Ja, vi kan inte säga så mycket om den än. Vi vet ju inte vad det är. Vi kommer väl återkomma sen kanske med ett litet klipp när vi är tillbaka här ikväll. Ja, där vi ger lite intryck. Mm. Ja, det skulle bli intressant. Ja. Det är ju första gången på filmfestival för mig också. Ja, jag har varit på Göteborgs filmfestival en gång. Och det var ju också i år. Så jag ja, är lite men... också virgin. Ja. Mm. Äh, Skara. Du har varit på Skara en, Filmfestival. Jag det, Skara filmfestival. Mm. Får vi se om detta kan leva upp till Skara och ja, Göteborg. Där får vi se. Det är inte lätt. Nej. Ja, men vi återkommer helt enkelt när vi har sett den här överraskningsfilmen. Ja, vi har inte så många intryck än att dela med oss av så det blir inte så långt just nu utan vi återkommer senare. Det gör vi. Mm. Ja, du Ernest. Ja. Det må för lyssnarna bara ha förflutit några sekunder. Men ja. vi har varit ute på äventyr. Ja, ja, ja. Det varit en kväll i Stockholm. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Vi tog oss till Stureplan, checka börjare och äckliga chicken wings. Ja. På TGI Fridays. Ja. Sen gick vi vidare till Biografpark. Det gjorde vi ju. Mm. Vi var lite tidigare. Ja, vi var lite. Tidigare. Vi fick sitta och rulla ett tag Ja, det fick vi göra. Mm. Men det gör inte så mycket om man vet att Francis får det i närheten. Ja, men det visste vi ju inte då. Nej, det visste vi inte, det fick vi reda på efteråt. Men ja. nu när man ser tillbaka ja. så satt vi ju liksom kanske bara några meter ifrån honom egentligen. Ja. Fast vi inte såg honom. Vi fick reda på det nu när vi kom tillbaka att den film, eller det som visades innan, mm. det var ju alltså Apocalypse Now. Just det. Och Francis Folkopplar var där och pratade. Mm. Så dess, där ute satt vi i goda ro. Jag hade ingen aning om att vi hade celebrat på besökenäten. Då hade vi smygt in. Det hade, hade vi, vi inte, inte vågat. Men, men ja, förstår du menar. Ja. Nej, men sen så kom vi in i alla fall. Och det var ju surprise. Vi mm. hade ingen aning om vad det var för film. De Nej. hade hintat va? Precis, de hade ju hintat lite. Och vi pratade lite med, vi träffade Viktor och Patrik från filmmixen innan. Just det pratade lite med dem och eh, vi hade, de hade ju kokat ner till två filmer. Ja, det var ja. Inte, ja men var det filmfestivalen som har gått ut med att... Att en Francis Ford Coppola är på plats, en annan stor gangster, gangster bla, bla bla är inblandad i, i surprisefilmen. Just det, och då hade Victor och Patrick från filmixen. Då var han producent då, till två filmer mm. som var aktuella snart. Precis. En som heter Free Fire och en som heter Liv. Vad heter Den? <laughs> det var någon buffning. Men det var i alla fall, ja. det får bli vissa sig att det var Free Fire. Just det. Det här är en film av Ben Wheatley mm. som gjort filmer som Killer List, A Phil in England, mm. Sightseers, High Rise. Mm. Det att... Kanske bara är de han har gjort. Jag tror bara jag har sett High-Rise. Jag har sett alla. Ja. Så jag hade ju lite koll på den här. Jag hade ju inte jättemycket men jag hade sett trailen som hittar lite åt vad det skulle... Mm. Jag hade verkligen eller. ingen aning om vad det här var för någonting. Nej. Och det var ju många igenkända namn som mm. rullar förbi direkt när filmen startar. Mm. Cillian Murphy. Ja. Armie Hammer. <laughs> ja. Brie Lawson. Ja. Eh, och flera till som jag inte riktigt kan vid namn just nu, men som man känner igen till utseendet. Ja, Charlotte Coppoli. Charlotte Copley var med också. Ja. <hör> väldigt eh, högoktanig film. Ja. Eh, alltså första, vad kan det ha varit? En halvtimme någonting i början som var väldigt ohögoktanig men som var väldigt så bubblande ja. eh, stämning. Precis. Sen bröt det loss. Ja. Jag vet inte om man ska berätta riktigt vad det handlar om. Jag tycker inte Nä. att det är Det var väldigt skönt att inte veta vad det handlade om, tycker jag. Mm. Men man kan väl säga det, det, det. är lite Man har en stund på sig att hämta andan i början. Mm. Sen, har man... sen blir det få andningspauser. Ja, sen blir det åka av. Mm. Det, ja, det var massa så här små detaljer som jag älskade med den också. Mm. Eh, nu vet inte jag om det var för att det var så liksom på bion här. Det var en väldigt stor biograf. Mm. Så att även om man satt i mitten så var det ju mycket plats runt omkring. Mm. Jag tyckte man hörde liksom, det, det måste ju ha varit filmen. Men när dialogen koncentrerade mellan två stycken så mm. hörde man ju fortfarande hur andra pratade i bakgrunden. Ja, precis. Jag tyckte det var så jävla skönt. Mm. Det kändes så, jag vet inte, det kändes äkta på något sätt. Ja. Som att man var där på plats. Ja. ja. Och, och så, även det... Den det är ju känd... rätt så brutal. Ja. Uh, ja, och det kan man ju tycka vad man vill Men det, det var, blev underhållande tycker jag. Ja. Och det är ju En stor risk tror jag när man gör sådana här filmen Att det bara blir tradigt ja. Men det kändes aldrig tråkigt Nej, <laughs> Nej. Och det, en annan risk är ju att det blir Bara fokus på ultravåldet mm. Men eh, det tyckte jag de balanserade Rätt så bra, för det var ju väldigt mycket komik också mm. <laughs> nej det var en Väldigt bra öppningsfilm ja, För våra festival tycker jag Ja, väldigt kul Sen var det kul också för att eh, När man kollar på vad den har för release date Så den har inget i Sverige nej. Det första som stod var USA och England USA var mitten på mars mm. Och England var 31 mars Så det är ja. ju en bra, fram, bra bit fram Så ja. svensk primär, det kan vi nog inte räkna med en på ett tag Om den ens får biopremiär men... Ja, om den ens får det Det är nog fan ja, nej, ja, ja Jo, kanske. men eh, ja, jag vet inte. Så det var ju det var lite extra kul detalj också. Ja, man ja det. verkligen. Ser det så långt innan, ja. Mm. Men det här är ju rekommendation, tycker jag, till folk. Mm. Det här ska man ju se. Mm. Och jag har som att alla Ben Wheaties-filmer skulle säga att det här är den bästa. Mm. Jag gillar ju Killist också. De andra är... De andra är bra. Men, eh, vad skulle jag säga... De andra är också bra, fast eh, det saknas något. Mm. men den här hade allt, tyckte jag. Ja, jag hade ju bara sett High Rise innan, men jag tyckte inte mm. den var sett bra. Nej. Det är också i och för sig rätt så men brutal. Men den, den skulle jag nog säga är hans, enligt mig, hans sämsta. Jaha, men du kanske ska se de andra då. Mm, tycker jag. Kommer du det då? Ja. ja. Inte imorgon hinner jag inte. Eh, det hinner du nog inte, för imorgon Nej. är det späckat så in i bomben. Mm. Vi är ju ungefär som den här filmen. Vi tar till lugnt på filmen och sen kör vi bara all in. Ja, Det, det får vi se. Vi, ja. vi, vi funderade på om vi skulle kräma in ännu en. Ja. För vi har ett litet hål, en håltimme där på film. Ja. Men, ja, men ja, det får vi se lite hur vi känner imorgon. Ja. Det får bli spontant i så fall. Mm. Men vi gör så här att vi återkommer kanske efter frukost imorgon. Eller? Ja. En liten sväng. Precis. Och uh, berättar hur vi lägger upp dagen. Mm. Det tycker jag återkommer. Ja. Vi får ju lägga oss nu. Va? Ja, det så, så nu. Ja. Ja. God natt. God natt. – Ja, vi har bett oss ut på stan. – Ja, vi är på Sidumalm. Ja, Ja. Vi är på väg till biograf Victoria, till en bio som vi inte har bokat, så vi hoppas att det finns platser. – Ja, det är en liten såhär, spontan bio. – Ja, vi hade en liten håltimma som vi kallar det här, ja. så vi gör det bästa av situationen. – Ja, har du så mycket gott förresten? – Ja. ja hade ja, ju att de med mig så det gick bra. <h measures> <här> jag kan inte förstå varför du skulle ha det. Vara det? <här> nej, <här> nej. <här> nej. Det gick bra att sova och vi har fått del som för frukost också. Ja. Uh, nu, vad hette filmen? Diamond Island. Diamond Island, ja. Och det var en... Av fransk... Kambodjansk, eller? Precis, den utbildade sig i Kambodja och var en fransk regissör tror jag. Ja. Uh, så so det ska bli spännande. Vi vet väl inte så mycket om det här. Nej, jag körde inte till någonting nästan. Nej. Uh. Vi får se om vi återkommer något mer under dagen Eller så blir det en sammanfattning ikväll Ja, precis mm. Men det blir nog kanske något klitt in emellan Ja, det kan det nog bli Vi har ju tre filmer till sen Ja En sydkoreansk, The Tunnel Hell or High Water En amerikansk film Och en till sydkoreansk som heter The Wailing Just det Senare ikväll här sen. så. Men vi, vi återkommer no minst en gång till Ja, det är vi mm. Ajöken Ajöken nu då, Ernest. Ja. Vi har spungit på en liten pöjk. En liten pöjk? Ja. ja. Det är Järven som är här. Känner? Ja. Hur, hur är läget? <laughs> de, de hör inte. Hur är det inte. Jag läget? gjorde de hörde dig, men jag kan inte ja. svara. Ja. ja. ja, nej, ja. Vi, vi bestämde ett träff här på, på Stureplan, såklart. Självklart, ja. ja. det är ju deras tänder. Ja. <laughs> vi har käkat lite pasta. Ja, ja. vi har in... käkat Vi, har inte, vi hinner inte se någon film ihop Det här gången Tyvärr Men Tyvärr inte, men det kanske är lika bra det, <laughs> det då, är, då ska man ju bara hålla käften eller, ja, Då ska precis. man ju bara sitta tyst Ja, det är så. Ja, det var bättre att säkert lite passa ihop ja, Det var fint Och nu så, nu så ska jag och nu se en film här och så ska, ska du ge dig ut på egna äventyr? Ja, jag ska se Jag, Daniel Blake av, Ken Loach eller vad ja, du mm. Mm. känd Jag har inte sett någon av Han var ju invigningsstadare ja. mm. mm. ja. Jag har sett Raining Stones. Mm. Inte jag nog, jag vet inte om jag har sett någon Ken Loach-kun. Nej, tveksam. Ja, det är nej. oklart. En massa grejer. Ja. Som man borde ha sett. Eh, precis. Och vi ska se Hell or High Water. Just det. Ja, sku... Som vi är rätt sku på. Skulle ni se efter det? Efter det ska vi se The Whaling. Just den vill jag verkligen se. Missade ja. den. Ja. Och vi var ju precis att kolla på The Tunnel. Ja. Så vi att vi hade kollat på Diamond Island? när vi spelade in innan det, va? Ja. Just det. Jag vill inte vara den som är den, men nej. alla era tre senaste filmer finns även ute på nätet. Så att om man <hör> är pirat så kan man ju <hör> ta sig friheten. Men <hör> är inte Free Fire, eller? Nej, inte Free Fire, har du rätt nej, i, nej, Men... Nej, nej. Vet du den? Helen High Water läcktes i förrgår. Jaha. Men jag bokar den. Och dag ja. i är också ja, ute. Nu, nu håller jag bara att <laughs> <ner>, alltså... <laughs> Nej, man ser ju helst filmer på bilen. Ja, det är roligare. Det är liksom... ja. Och sen är det så onödigt att liksom betala pengar och sen... ...hälla ner den och sen bara byta. Mm, nej. Ja, precis, Ja, nice. Ja... Eh, ja. Ja, jag vet inte om jag har något mer att tillägga just nu. Nej, vi fortsätter kvällen. Ja. Ja. Se lite mer film och sen så återkommer jag och Ennis lite senare ikväll. Ja. Och ja, så tackar vi tackar Järven vi för att du ville prata med oss ja. lite ja. grann. Det var, var trevligt. Var ja. nu. Ja. Vi hörs. Ja. Hej! Hej. Nu är vi tillbaka på hotellrummet igen efter en hel dag med film. Mm. I alla dess former vill jag på att säga. Ja, ja det skulle man säga, säga. Ja, vi har sett lite av utav vart, tycker jag. Ja. Vi har ju varit fokus på Sydkorea ändå. Med två av fyra mm. filmer från Sydkorea. Eller Asien, kan man säga. För Kambodja var ju första filmen. Bra? Just det. Så att, ja, just det. Asien mm. är det ju helt klart. Kambodja, Diamond Island. Mm. Bra. Ja, det var bra. Det tycker jag. Mm. Helt okej okay, i alla fall. Lite dokumentärkänsla så ja, jag. Ja, precis. Eh, snyggt foto, bra musik. Så väldigt, väldigt mycket neon. Mm. jag tyckte det var bra. De gjorde det bra ifrån sig en del mm, Och sen var det ju The Tunnel. Mm. Sydkoreansk. Eh, det var väl någon slags drama. Jag vet inte vad man kallar som. Nej, men man skulle kunna säga att det är en One Location-film i alla fall. Ja, det är det ju. Eh, en gubbe som blir... Fast i en tunnel som rasar ihop. Ja, en biltunnel. Ja. Mm. Eh, nej, men sen är det ju... Den är ju spännande spänningsdrama, kan vi kalla det. En spännande dramafilm. Ja. ja. Dramatriller, eller? Kanske. Ja, oh, men det var nästan inte thriller ja. ett tag. Ja. Mm. Den gillade vi också, va? Ja, det tycker jag. Mm. Den var också bra. Mm. Lite minus på ljudbilden på biografen, det blev så väldigt högt och skrikigt. Det var maffi, Den var maffi men den var lite för högt också. Ja, lite, lite för högt. Var. Det kan jag hålla med om. Ehm... Och sen efter det så träffade vi ju Järven. Ja, det har ni hört. Ja, det har ni hört redan. Mm. Och då så träffades vi åt lite Sen så, ja. så skildes vi åt. Mm. Och då gick vi och kollade på Hell or High Water. Jajamensan. Ehm... Jag hade hört mycket praise om den och ja. tyckte att det var en bra film. Men eh, det blev... Inte så superimponerad som jag kanske kunde blivit. Nej, det kanske var just det att man hade höga förväntningar på den. Um, ja, möjligt. Men, uh... Och vad var det då? Det är ju någon slags... Vad kallar man det för? Um... Det är också drama. Ja, um... Action-drama. Ja. ja. Lite Sebboni och Clyde-aktigt. Mm. Om ja. två bröder som... Gör lite olagligheter. Precis. Mm. Och så sist du tämmer mig kväll så var det The Wailing också the wail koreansk. Mm. Mm. precis. Skräck, Och det här... skräck skulle jag säga att detta är. Det är ju, jag hade liksom, eller jag visste att den skulle vara lite läskig att säga Men jag trodde att det var mer åt frilhållet med det. Det var ju nästan ren skräck. Ja. ja I alla fall emellanåt. Ja, bitvis var det det. Ja. Mm. Jag tyckte nog att den här var läskig än du tyckte. Har jag fått mig, Ja, jag tyckte inte den var läskig. Man. Tyckte den var fruktansvärt läskig. Obehaglig. Jag kanske somna. <laughs> ja, det kanske <laughs> var så. Det var ju även festivalens, eller för oss då, festivalens längsta film. De var ja. in på två och en halv. Precis. Det var aldrig vi avslutade med så här på en <laughs> okay. sen lördag när <laughs> det, vi har ja. sett massa filmer innan. Ja. Men det gick bra. <clears throat> det gick bra. Uh, Och vi har fått sett en massa biografer i Stockholm också. Eller mm. tre i alla fall. Tre stycken har vi varit på. Vi har varit på Victoria på Söder. Mm. Park vid eh, Stureplan ja. Och eh, Grand på Sve... det på Sveve? Nej. Nej, det vet jag inte om Grand ligger på Sveve, Men han blir sjuk... Jo, mm. men det kanske... Jag han blir ju sjuk... Blir... Palme I, var på mm. Palme Grand. var på Grand innan han blev skjuten. Just det. <clears throat> Även Ingmar Bergmans favorit. Biograf i Stockholm tydligen. Ja. Ah. De skrev det på väggen eller i alla fall. Ja, och det ljuger de inte om? Nej, nej. Nej, Det kan jag inte tänka mig. Ja, men det har varit en intensiv men väldigt rolig dag tycker jag. Det har det varit. Och det, ja, intensiv men har flyttar på fantastiskt bra. Mm. Ja, det har du gjort ett kanonjobb när du bokar in filmerna just då. Ja, tack, tack var bra tid emellan, mm. det blir inte för lång tid och inte för kort tid, Nej. utan det perfekt. Ja, ja, ja. Vi har käkat i där och emellan och ja. kanon. Jajamän. Alltså det här det här är ju vi de här stora eller? Det, det känns ju definitivt som att vi har ja. fått väldigt mycket mer smak. Känner. Ja, verkligen. Mm. Nästan som att man skulle stanna och åka hem på sådana kväll i Ja, Egentligen så skulle man ha gjort det, men ja. Ja, men vi visste ju inte det nu, nu var det ju men då kanske man skulle försöka åka upp tidigt på fredag och åka in på söndag. Mm. Så man kan se ett, kanske två filmer på fredag, hela lördagen, och sen några filmer på söndag. Om mm. fem ja, du har planer på gång redan nu. Ja, ja. ja. Mm. Eh, nu är det jag igen bestämt. Jag har ja. Ju bokat. Ja, ja, ja. Vi ska säga till de här att vi tar samma rum nästa år. Igen. Ja, de kan få installera toalett bara först. Ja, men de kanske har rum med toalett också. Mm. Mm. Men det är så att slår samma rum. Ja, just det. Har <skratt> <skratt> ju du inte sagt det, mig? Ja. Vi är lite vimmelkantiga av trötthet här, tror jag. Ja. I alla fall, ja. ja. Så vi avrundar här. Så får vi se om det blir någon mer avrundning mm. imorgon också. Om ja, vi har något ja. mer avrundat med. Men, det är inte säkert vi har det. Nej, det inte Dagen efter avrundning, menar du. Ja. ja. Vi får se. Annars är det, det är filmnycktrar. Precis. Vi får se. Annars, mm. annars är det hejdå nu. Hejdå då. la vista baby. <laughs> annars är det hejdå nu. En dan doet dat.